פרשת האזינו, פרק ל"ב. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יערוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי. כשעירים עלי דשא, וכי רביבים עלי עשב. כשם אדוני אקרא, הבו גודל לאלוהינו. הצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט.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 יאיר קינו, על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, יישאהו על עברתו. אדוני בדד ינחנו, ואין עמו אל נכר. ירכיבהו על במותי ארץ, ויאכל תנובות שדי. ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור. חמאת בקר וחלב צאן, עם חלב קרים. ואילים בני ושן, ועתודים עם חלב כליות חיטה, ודם עיניו תשתה חמר. וישמן ישורון ויבעט, שמנת עווית כסיתה, וייטוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. יקנאוהו בזרים, בתועבות יכעיסוהו, יזבחו לשדים לו לא אלוה. אלוהים לא ידעום, חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. צור ילדיך תשי, ותשכח אל מחולליך. וירא אדוני וינעץ מכעס בניו ובנותיו, ויאמר אסתירה פניי מהם, אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם.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 אשקלות מרורות לאמו, חמת תנינים יינם, וראש פתנים אכזר. הלוא הוא כמוס עמדי, חתום באוצלותי. לי נקם ושילם, לעת תמות רגלם, כי קרוב יום אדם, וחש עתידות לאמו. כי ידין אדוני עמו, ועל עבדיו יתנחם. כי יראה, כי אזלת יד.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 ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ויבוא משה, וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, חו וחושע בנון. ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. ויאמר עליהם, שימו לבבכם, לכל הדברים, אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוום את בניכם.